saya berharap bahawa عبده ورسوله. abd الله عليه وعلى alaihi, ala ومن تبعهم alihi, ala يوم الدين. alihi, بعد alihi, ala الكرام ala alihi, ala pada pertemuan sebelumnya dari kitab Al-Fusul Fisirat Al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa Tentang nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Memiliki nasab yang paling mulia di antara seluruh nasab-nasab manusia, sebagaimana Beliau menjadi seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahuwataala di atas seluruh manusia, semenjak manusia yang pertama sampai seterusnya hingga Yau'ul qiyamah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidu walad ibn Adam Sayyidu al-anbiya wal-mursaleen Dan telah disebutkan Dalam riwayat al-imam muslim dari hadith Ubay bin Ka'ad Tahuwa beliau mengatakan Saya akan membuat maqaman yang mengharapkan oleh semua orang yang menyebabkan Ibrahim Aku akan menduduki satu kedudukan di mana seluruh makhluk mereka semua mengharapkan mendapatkan kedudukan itu, namun mereka tidak diberikan dan itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya tidak diberikan. Bahkan Ibrahim Alaihissalam dari hadis ini hadith yang diruatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala ini, para ulama' menyebutkan pula bahwa di dalam hadith ini terdapat dalil Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah nabi yang paling afdal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Jadi Allah jalla wa'ala telah memilih di antara manusia nabi-nabi dan rasul dan di antara sekian nabi Allah subhanahu wa taala telah memilih di antar mereka para rasul dan rasul kedudukannya lebih tinggi dari nabi dan di antara para rasul Allah subhanahu wa taala ada orang-orang pilihan Allah jalla wa ala et mereka dari kalangan ulul azmi minar rusul dan di antara ulul azmi minar rusul Allah jalla wa ala telah memilih di antara mereka Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul yang paling mulia yang paling awal. Kemudian setelah itu Ibrahim. Khalilullah. Alayhi salatu wassalam. Nuh alayhi salam. Musa alayhi salam. Dan Isa alayhi salam. Mereka termasuk dari bagian ulul azmi minar rusul namun Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang paling afdhal di antara mereka kemudian Ibrahim dan Allah Jalla wa alahu taala memilih di antara mereka dua dari kalangan rasulnya yang berstatus sebagai Khalilul rahman Keduanya adalah Rasulullah Muhammad, Muhammad Muhammad dan yang kedua adalah Ibrahim alaihissalam. Inna Allahu Jalalu Ala Wadid Takhudan Yuxailin Kama Takhud Ibrahim khalila. dan telah Sahih bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat aku sebagai Khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai Khalil. Wahada hu al makam al mahmud al lahiy wa adahu taala maka inilah kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa taala pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam firman Allah asa ayya bethakarabuka makam mahmuda telah kita jelaskan bahawa setiap asa di dalam al Quran Al Kariim Menunjukkan wajibah. Menunjukkan wajibnya dan pasti terjadi. Dan itu adalah merupakan ketetapan dan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam. Dan. Di antara doa adhan. Yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma Rabbah hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah Qum Syarat azan doa sesudah azan Nah Ati Muhammadanil wasilata Al-fadilah Wa ba'athu maqaman mahmudan Alladhi wa'addah Bangkitkan Beliau Mendapatkan kedulukan maqaman mahmudan Alladhi wa'addah Yang telah engkau janjikan Ini menunjukkan bahawa Al-maqamul mahmud adalah Ketetapan yang telah Menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Alaihi Salatul Salam, wahyu syafaat al-uzma, alati yeshfau fil khalaik kullihim. Dan ini merupakan syafaat yang paling agung. Di mana Rasulullah Alaihi Salatul Salam memberi syafaat kepada seluruh makhluk. Liryahum Allah bil fadl bainahum min mukamil mahshar. Untuk mengistirahatkan, agar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengistirahatkan mereka dan segera diadakan keputusan di antara mereka setelah sekian lama mereka berdiri di maqam al-mahsyar di padang mahsyar itu kama ja'a fil ahadits as sahihati anhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dijelaskan penafsirannya dalam hadith-hadith yang sahih dari Nabi alaihi wasallam Bayangkan satu hari dalam kehidupan akhirah. 50.000 tahun. Dibandingkan tahun dunia. Masa di dunia. Bisa dibayangkan demikian lamanya mereka berdiri. Di padang mahsyar. karena itu mereka berusaha untuk selalu mencari syafa'ah. Mereka datang kepada Adam AS. Assalamualaikum. Sebagai Abu'l-Bashar. Namun, beliau tidak mampu dan beliau menyebutkan dosa-dosanya. Datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa. Tidak satupun dari mereka merasa mampu untuk memberikan syafaat kepada mereka. Sampai kemudian Isa AS mengarahkannya kepada Muhammad ibnu Abdullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa Maka beliau pun mengatakan ha ana laha, aku yang akan mendapatkannya. Itulah syafaatul uzma. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di hadapan Allah jalla wa ala dan sujud di hadapan Allah dan memberikan pujian-pujian untuk Allah jalla wa ala. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala pun mengatakan kepada hambanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Irfa' ra's, wasal tu'ta, washa'tu syafa'. Angkatlah kepalamu. Mintalah, engkau akan diberikan dan berilah syafaat. Engkau telah diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Ah. Dan itulah syafa'atul uzma. Yang sangat agung, yang sangat mulia. Menunjukkan ketinggian kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa, wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam adapun ibu beliau Aminah bintu Wahab ibni Abd Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah Ibunya bernama Aminah bintu Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah Jadi perhatikan terjadi pertemuan ya Antara uh, nasab keturunan Nabi SAW dari arah ayah beliau dengan nasab beliau dari ibunya. Aminah. Bertemunya pada Kilab bin Murrah. Kilab bin Murrah, kakek yang kelima Rasulullah SAW.